Lakina imamu Ahmad na wengineo wameandika vitabu wakitutumia masimulizi ya Mtume صلى الله عليه Hiyo ndio inaitwa sanadi, mapokezi. Sasa waliomsikia Mtume ni kina nani? Maswahaba. Na waliopokea kwa masahaba ni kina nani? Tabiin. Waliopokea kwa tabiina ni kina nani? Tabi'u tabi'in. Hivyo mpaka zile kuruni mufadhala zote zimemalizika. Tuko pamoja. Sasa akisimlia tabi'i akasema amesema mtume sallallahu alayhi wasallam huyu tabi ikamsikia mtume hapana kwa sababu nafasi iliyoko baina yake na mtume ni pana sana kwa hiyo yeye hakudiriki kusikia kwa mtume kama hakudiriki kusikia kwa mtume katika fani ya hadithi masimlizi haya inaitwa hii ni hadithi mursal kwa nini hadithi mursal ni masimulizi ya tabi'i hapa katikati muondosha swahaba aliyesikia kutoka kwa mtume Tumeelewana vizuri Mfano eh uh, sasa hivi mnasoma kwangu Inshallah mustakbala mtakwenda kuwasomesha wengine Wale wanafunzi wenu Wakisimlia kisimlia elimu zenu mlizo wafundisha kutoka kwangu mimi hawawezi kusema tumepokea kutoka kwa Sheikh shahidi ya akisema hawawezi kusema hivyo kwa sababu hawakusoma kwangu inatakiwa wasimlie elimu walioipata kutoka kwenu lazima kuwe na ngazi amenifundisha shekhe wangu anasema alimsikia Sheikh Shahid akisema hiyo ndiyo daraja inatakiwa iende hivyo. Sasa akikuondosha wewe ambaye we ndiyo mwalimu wake akasimlia kwamba amesikia kutoka kwangu kama ni hadithi na nasema hiyo ni hadithi mursal. Amemuondosha katikati mtu anayemuunganisha na yule ambaye kasoma kapokea kutoka kwake. Nadhani imeeleweka sasa. Kwa hiyo tunaposema wa mimraasilil ukaipokea alhasan, kwa wa usulubu wa kutokumtaja sahaba hapa katikati tuko pamoja wa zaka ibn ametaja huyu ibn Waddah an Ayub kapokea kutoka kwa Ayub kwamba amesema kana indana rajulun. tulikuwa na mtu mmoja Alikuwepo mtu mmoja kwetu yara raian huyu mtu alikuwa na rai katika dini na dini haendi kwa rai, dini inaenda kwa nini? Kwa dalili. Alikuwa na rai na inasemwa hiyo rai yenyewe iliyokusudiwa hapa alikuwa na rai za kikhawariji. Alikuwa na fikra za kikhawariji. Anasimlia huyu Ibn Waddah kutoka kwa Ayyub kwamba tulikuwa na mtu mmoja yara ra'yan akiwa na rai fulani fataraka hu akaachana na rai hiyo unaweza ukasema alikuwa na misimamo fulani katika dini isiyokuwa kuwa sawa kisha akaiacha Faataitu ataitu Muhammad abna Sirin msimlimi anasema nikamuendea Muhammad ibn Sirin ni nani Muhammad ibn Sirin Muhammad ibn Sirin ni mmoja katika wanawazuoni wakubwa wa tabi'in zama za tabiin akiwa ni mwanachuoni mkubwa anasema nikamwelekea Fakultu nikamwambia Muhammad bin Sirin mwanachuoni huyu Ashaarta anna fulana antaka ra'yahu yani anampa habari kama bishara njema una habari fulani ile misimamu yake kafanyaje kaiacha Zile Zileraia alizokuwa nazo ameachana nazo manake karudi katika haki kwa hiyo ni bishara njema anampa sasa tazama na hapa ndiyo mahalu shahid. je Muhammad ibn sirin alipokea taarifa ile kwa furaha na kwamba khalas jamaa amesalimika la sawa sawa akamwambia undhur ila madha yatahawul Usimbashirie kwanza mfatilie undhur mtazame vizuri ila ya tahawal, atabadilika kuelekea katika kitu gani kweli kaacha ule msimamo lakini kwa maneno ya mtume kwa kuwa alikuwa ni mtu wa bidaa mara nyingi hawawafikishwi katika toba kaacha hili lakini atakwenda kwenye jengine tunaelewana vizuri Unzur mtazame ila madha yatahawalu, atabadilika kuelekea katika kitu gani kwa nini akasema Muhammad ibn Sirin fa inna akhir kwa sababu mwisho wa hadithi ya mtume ashaddu alayhim ni mbaya sana kwao akina nani alkhawarij kama mnakumbuka hadithi au darsa iliyo kabla ya hii tulikuwa tukiwazungumza mahawarij sawa sawa fa alhadith kwa sababu mwisho wa hadithi ya mtume ashaddu alayhim, ni ngumu sana kwa wao yani mtume kawataja vibaya min awwalihi kuliko mwanzo kisha Muhammad bin sirin hadithi ya mtume huo mwisho anaoukuzudia akasema mtume aliwazungumza mahawarij akasema yamruquna min alislam ثم la yauduna ilaihi. Hawa watu wanatoka katika uislamu kisha hawarudi tena ingawa watu wenyewe wa na wazungumza mtume alitaja pia wasifu wao ukiwatazama swala zao wewe utajidharau ukitazama funga zao wewe utajidharau ukitazama wanavyosoma qur'ani utajidharau lakini qur'ani haivuki kwenye koromeo zao sasa mtume anasema hawa watu wanatoka katika uislamu thumma la yauduna ilay kisha hawawafikishwi kurudi katika uislam. imeeleweka kwa hiyo hii bidaa ya makhawarij, ambayo ni mbaya kabisa ni kwamba moja katika vitu ambavyo ni kama adhabu kwao hawawafikishwi la yuwafaquna lit wakitoka hawawafikishwi kurudi katika tauba wasuilahmad ibn hanbal amma ana thalik faqal la yuwaffaquna lit tawbah manake ahmad ibn hanbal alayhi rahmatullah ana maneno ya mtume kwamba yamruquna min al islam wanatoka katika uislamu thumma la yauduna ilayhi kisha hawarudi manake nini la yuwaffaquna lit hawapewi taufiki ya kufanyaje ya kutubu Hii ni tarjama ya darsa yetu ya leo tuitazame sasa kwa namna kidogo ya upana Hada bab mlango huu tunaousoma au darsa hii yetu ya leo amehitaja muallif wa kitabu tunachokisoma Libayani bayani mas'alatin khassatin mutaalliqatin bil lengo alikusudia kubainisha mambo maalumu au jambo maalum linalofungamana na swala la bid'ah uzushi jambo lenye nini amelitaja kama kutimiliza mlango uliotangulia huku nyuma mlango uliotangulia katika kitabu chetu ilikuwa babu majaa anna albid'ah asharr min al al-kaba'ir tulisoma dalili kwamba bida ni mbaya za zaidi kuliko kabairu kaba'irudhunub sasa kisha mlango uliofuata shekhi akautaja kama kutimiliza mlango uliotangulia liannahu dhakara qablahu anna albid'ah ashadd min al-kaba'ir Sheikh katika kitabu Fadlul Islam mlango uliopita ametaja kwamba bid'a ni mbaya zaidi kuliko kabairu dhunub kwa nini nikikuulizeni kwa nini bid'a ni mbaya kuliko madhambi mengine makubwa Aha Kwa sababu mtu wa bidaa analifanya jambo lile akiamini ni katika dini. Hali ya kuwa sio katika dini. Kwa hiyo hawezi kutubu. Hivi mtu anatubu kwa kufanya ibada, anatubu anayeamini kwamba anakosea, si ndiyo ndiyo anaamua atubu. Hiyo ni sababu kubwa ya kwanza. Lakini sababu ya pili ni huu mlango anwani ya mlango tuliosoma leo kwamba Allah kaizuia toba kwa watu wa bidaa. Mwenye kufanya kaba'ir dhunub anajua kabisa nafsi inamwambia mi ninachokifanya hiki ni kosa wajibu wa kutubu kwa Allah wakati akifanya nafsi inajuta au baada ya kufanya nafsi inafanyaje inajuta lakini anayefanya bid'a anaamini kwamba hii ni katika dini hali ya kuwa sio katika dini kwa nini tunasema sio katika dini ni jambo mtume hakulifundisha na sisi dini tunachukua kwa nani kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo ameongeza jambo katika sheria ya Allah ambalo halimo Kwa hiyo jambo hili ni jambo hatari sana sana Alna Allah jalla wa ala ihtajaza tauba kwamba Allah ameizuia tauba kwa watu wa bidaa Linaweza likaja swali nini maana ya kwamba Allah ameizuia toba kwa mtu wa bidaa nini maana yake kwamba Allah ameizuia toba kwa mtu wa bidaa Wanawazuoni wametaja majibu mengi ya kwamba Allah ameizuia toba kwa mtu wa bidaa Yaani kana kwamba tunasema mtu yoyote wa bidaa hawezi kutubu Ndiyo swali linakuja hivyo wanaochuo wametaja majibu mengi miongoni mwa majibu yataaja, nita nitakusomeni baadhi moja wanasema mtume sallallahu Alaihi wasallam katika hadithi iliyotajwa bali Sheikhul Islam maneno aliyoyataja katika anwani hii kwamba Allah ameizuia toba kwa mtu wa bidawa makusudio yake ni yule ambaye Bida imemuingia ushriba qalbu sahibiha yule mtu wa bida ile bid'ah ameivaa imemuingia kiasi kwamba hawezi kuiacha kwa namna yoyote huyu mara nyingi hawafikishi kutubu fayakunu ihtijazu tauba an sahibi kulli bid'ah maana yake ihtijazu an sahibi bid'atin khas Mtu ana jambo lake maalum la uzushi katika dini amelishika hawezi kuliacha. Huyu mara nyingi hawezi kuwafikishwa kutubu. Narudia ili mpate kuelewa vizuri. Hapa tunaijadili au tunajaribu kuifafanua anwani ieleweke vizuri. Babu majaa fi anna Allah ihtajaza at 'an sahibi Zimekuja dalili zinaonyesha kwamba Allah ameizuia tauba kwa mtu wa bid'ah. Je ni kila mtu wabida hatubu jawabu ziko nyingi Moja katika jawabu za wanaochuo ni wakasema makusudio yake ni yule mtu ambaye anabida maalumu, ameishika imemvaa ameivaa ndani ya moyo wake hata ufanyeje hawezi kuacha Kupa mfano tazama watu ambao taalliqu bilqubur walawliya wamejifungamanisha na kuyaadhimisha makaburi kuadhimisha aulia wasalihiin wale watu wanaozingatiwa ni wajawema hawa wanaamini kabisa kwamba hii ndiyo ibada huku ndio kujikurubisha kwa Allah hii ndiyo namna nzuri ya kumdhalilikia Allah subhanahu wa ta'ala unaweza kumzuia mtu huyu akacha Je anaweza kukaa siku moja akafikiria kufanya toba? Haiwezekani. Haya ndiyo makusudi ya Sheikh katika anwani hii. Lakini ziko bidaa nyingi katika dini watu wanafanya, baadaye mtu anaambiwa anaelewa analiacha jambo lilikuwa ni katika mambo ya uzushi, analiacha. Lakini ile bidaa ambayo mtu imefungamana na moyo wake imemganda katika moyo, mara nyingi hawafikishwi katika tauba. Na hawa ni kama tulivyosoma kwenye hadithi iliyotangulia katika mlango uliotangulia umekuja wasifu wao kama alivyotaja Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akitaja ahlul firaq tajara bihimul ahwa kama taja, kama yatajara al kalabu bi la yabqa minhu irqun wala mafsilu illa dakhalahu tulisoma hadithi hii yani kuna watu matamanio yanawavaa kama vile gonjwa linavyoiva mwili wa mtu kiasi kwamba halikuacha kiungo katika viungo vya mwili wake isipokuwa limemganda gonjwa hilo Kumuondoka ni kazi ngumu sana Kwa hiyo elewa kwamba anwani ya darsa yetu Sheikh anazungumzia watu wenye bidaa maalumu ambazo hizo wameziitakidi wamezifungamana na moyo na ndiyo maana bida ziko namna mbili Kuna bida za kiitikadi na kuna bida za kimatendo Mara nyingi bida za kiitikadi mtu hawezi kuacha kwa sababu ni kitu amekitakidi kama sisi tunavyoitakidi la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah Hii ni itikadi muislamu kaifunga kwenye moyo wake hata umfanyeje huwezi kumtoa kwenye itikadi hiyo kama tunavyoitakiri kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye kustahiki kuabudiwa peke yake hana mshirika hata ukate mshipa wa shingo kwa Muislamu aliyeelewa akida haubadilishi. Kadhalika kuna watu wana akida kwamba Kupeni mfano Rafida. Likopote lilikuwa linaitakidi uungu wa Ali ibn Abi Sawa sawa kwamba huyu ndiye Mungu. Wakakusanywa, wakalinganiwa, wakapewa vitisho, wanasema bana sisi hapa atabadilike msomo wetu ni huu. Yakachimbwa mahandaki, ukawashwa moto, mnabadilika au mnatupwa kwenye moto wasema sisi tunakufa tukiamini yeye ndiye Mungu tu. Hiyo ni bida ya kiitikadi ambayo mtu hata umfanyeje haabadiliki. Kwa hiyo mara nyingi la yuwaffaquna lit-tawba hawawafikishwi katika swala zima la, la kutubu na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo swala la kuingiza rai katika dini tukirudi katika kitabu huyu bwana alipokuja kumpa bishara Muhammad ibn Sirin kwamba ashaarta anna fulanan una taarifa ya fulani taraka raiehu amiyata raieyake a'imatu salaf wanawazuoni wema waliyotangulia walikuwa wanapiga vita sana mtu kuingiza yake katika dini dini haiendi kwa rai dini ni qala allah qala rasulullah hii ndio dini amesema allah amesema mtume qala sahaba hii ndiyo dini. Na ndugu zangu wasia wangu kwenu. Dini ukiifuata kwa namna hii wallahi dini ni nyepesi. Ndiyo maana Mtume anasema inna hadha din yusrun. Hakika hii dini ni nyepesi. Acha raiza watu. Chukua aya, chukua hadithi kwa ufahamu wa Abubakar na umari na Uthmani na maswahaba wengine. Khalas, dini ni nyepesi. Changamoto zinatoka wapi? Kala fulani, kala illani raa fulani. Aachana na hayo mambo. Qur'ani haina haigongani haina utata. Qala Allahu Ta'ala kadha kadha khalas. Hakadha fahima as-sahaba khalas. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kadha shikamana na maneno ya mtume kwa uelewa wa maswahaba umemaliza. Lakini changamoto inayotukuta siku hizi katika safu zetu wa Uislamu katika safu za wana sunna at-ta'assub liara'il kule kuwa na taasubu na rai za wanawazuoni mpaka imefikia wakati mwingine baadhi ya talabatu alim anaweza kuambiwa hadithi ya mtu akisema lakini mwanachuoni fulani kasema mwanachuoni nani amesema mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi sahihi wewe unasema lakini mwanachuoni fulani ye anaona hivi huo pamoja ni muhimu sana kuwa makini wanawachuoni aimmatu salaf yadhmunu ar-ra'ya wanataja kwa ubaya jambo la kuwa na rai kwa sababu dini sio rai Allah jalla wa katika surati an anasema wama arsalna min rasulin illa liutaa bi idhnillah dini ni kumtii mtume wama arsalna min rasulin Hatujapata kumtuma mtume yoyote ila liutwaa isipokuwa tumemtuma watu wake wapate kufanyaje kumti bi idhnillah kwa idhini ya Allah kwa hiyo sisi mtume ni kwa sababu Allah ametuidhinisha hivyo ndio wajibu wetu ar ursila liutwaa mtume katumwa ili watu watii maelekezo yake wafuate basi ikija kauli ya Allah na kauli ya mtume Muislamu haingizi neno lingine lolote lakini mwana chuoni fulani amesema hivi lakini shekhe fulani kasema hivi la kwa hiyo alipokuja huyu bwana kwa ibn sirin akimwambia una habari fulani kaacha rai yake bwana akamwambia bado mfatilie vizuri muangalia ataangukia wapi kwa sababu kwa mujibu wa maneno ya mtume watu wa bidaa kama hiyo aliyokuwa nayo bidaa ya kiitikadi aliyoifungamanisha na moyo wake huwa mara nyingi hawawafikishi kutubu kwa nini kwa sababu hadithi ya mtume mwisho wake kile kipande cha mwisho katika hadithi ni kigumu sana upande wao kipi yamruquna min alislam tuma alisema watu wa type ile wanachomoka angalia hata lugha iliyotumika yamruqu ni kuchomoka kwa spidi yani wanatoka haraka sana katika uislamu thumma la yauduna ilaihi. kisha hawawezi kurudi Tuko pamoja Maana yake tunajifunza nini Tunajifunza kwamba chukua tahadhari katika dini yako kama unataka salama na Mola wako angalia msimamo wako katika dini unaochukua wapi achana na raizi za watu shikamana na kala Allah qala Rasulullah qala Sahaba <coughs> na haki iko haki iku wazi, haijifichi na Allah jalla waala hakujalia dini hii kuwa ngumu amejalia dini hii kuwa ni nyepesi kama alivyojalia kitabu alichokiteremsha kama mwongozo wetu kuwa ni chepesi wala qad yassarna alquran lidhikri fahal mim mudakkir namtume sheria hii iliyokuja nayo ambao ndio uislamu akatutangazia wazi wazi kwamba ni dini nyepesi Mafundisho yake yanabebeka yanawezekana kuyafanyia kazi inna hadha din yusurun walan yusad din ahadun illa galabahu tume anatangaza waziwazi anasema hakika hii dini ni nyepesi na kamwe hatatokea mtu kuitia uzito isipokuwa itamshinda kwa hiyo Jambo la itikadi ndugu zangu amru na adhim. Ni jambo kubwa mno. Jambo la itikadi kuliko jambo la matendo pupia sana katika masala ya akida yako. Na ndiyo maana kila siku tunaimba wimbo huo huo jamani dini ni ya akida. Eelewe akida yako wewe Muislam ni ipi? Matendo yanafuata. Kwa sababu matendo mazuri yakiwa yamejengeka katika akida mbovu mfano wake ni mtu kajenga nyumba nzuri sana lakini msingi ni mbovu ina maana hii nyumba haina maana yote na msingi wa dini hii ni akida iwe sawa sawa na hili jambo ndugu zangu si jambo la hiari ni jambo la lazima kwa kila muislam ijuwe akida yako mimi kama muislam naitakidi nini na ili niwaweke wazi kwa sababu inawezekana ibara hii ikawa ni ngumu mtu akaondoka na, na maswali sasa akida yangu naijuaje hakida ndio nini tunazungumzia tukisema akida tunamaanisha misingi au msingi wa imani ya Uislamu Kwa mafumu nyingine au kwa maana nyingine ambao ni nyepesi zaidi nguzo sita za imani hii ndiyo akida ya Kiislamu Nguzo sita za imani kila Muislamu aliyepita madrasa anazijua kwa kuzikariri na kuzitaja lakini hatuelewi maana yake Ninyi mnakumbuka tulisoma katika jumla ya rasa ili ambazo kuzisoma hapa zile nguzo sita za imani tulizisoma moja baada ya moja na muktadha wake na maana yake Ukisema tutaje nguzo sita za imani kila mmoja atataja Imanu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli eh wal akhir bil khairihi wa sharihi swali la pili ma maana anto billah hapa kizazani dp kinapoanzia nguzo za imani ni sita kumwamini allah na malaika wake na mitume wake na vitabu vyake na kuamini siku ya mwisho na kuamini kadari kheri na shari nguzo sita zimeisha nini maana ya kuamini allah hapa ndiyo, shida inapoanzia nini maana ya kuamini malaika nini maana ya kuamini mtume Maliza hizo afu linakuja swali la pili kuna faida gani ya kumwamini Allah au kuna faida gani ya kuamini hizi nguzo sita za imani Swali la tatu hizi nguzo sita za imani mtu akiziamini zina gani katika matendo yake na maisha yake ya kila siku zinamtofautishaje Muislamu na asiyekuwa Muislamu kwa sababu ni vitu vya katika appearance ya mtu havionekani Ndiyo mana ni mambo ya kiitikadi yako moyoni. Sasa hicho unachokitakidi kwenye moyo wako kinakusaidiaje katika maisha yako ya kila siku uwe ni mtu wa pekee? Athari ya nguzo sita za imani ambazo ndio msingi wa aqida ya Kiislamu ni athari gani ambayo inatafsirika kwenye matendo yako ya kila siku kwamba kweli huyu ni muumini? Aachana na hizi nguzo za kimatendo. Kweli zina msingi ni muhimu lakini matendo yanajengewa katika aqida. Nguzo tano za Uislamu ambazo ni shahada, Ukitua shahada, swala, zaka, swaumu, hija. Sawa? Hizi zote ni nguzo za kimatendo. Anaweza kufanya hata mnafiki. Anaweza kufanya hata kafiri mkaishi naye miaka yote anasali anafunga anaweza kwenda na hija kwa sababu tangenza pasipoti inasoma jina la Kiislamu hawezi kumzuia pale mpakani soma suratul hakuna so gautaratibu huo inaonyesha kitambulisho chake ni Kiislamu خلاص lakini kumbe si qadhiya ni aqida haya matendo haya tunayoyaona yamejengeka katika msingi gani kwa hiyo ni wajibu wa kila muislam kuipa wa akida yake aijue akida yake alafu akishijua ayajue mambo yanayoweza kuitengua akida yake hii kwa sababu ndugu zangu kadhia kadhia ni ngumu wallahi Qadhia ugumu wake unakuja ya janna ya nar Huma mahalani ليس للمرء بعدهما محلا اخر yani ni sehemu mbili tu hakuna ya tatu Imma janna imma nar na yote yanafungamana na aqida Kwa hiyo sio qadhia nyepesi nyepesi hivi kwamba mtu anaweza akaamua tu ah tutajua huko huko hakuna kujua huko huko au mimi ni tu kawaida inatosha Mungu atanihurumia na nini hapana mambo hayo hayapo Allah jalla waala. amebatwilisha amevunja hoja mapema Ambayo mtu anaweza akaitengeneza akirudi kwa Allah najua umri mimi nilikuwa kuwa mzee Najua mimi nilikuwa katika mazingira ambayo kusoma kulikuwa kugumu. Pengine unajua ya rabi mimi nilishughulishwa na watoto, dunia yenyewe, nini speed za dunia, tulikuwa tuko bize. Ya Rabbi labda nipate muda nirudi nikajita, nikajipange nikijipange upya. Awalamnu amirkum. Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wajaakumun nadhir awalam nu'ammirkum kwani hatukukupa wewe umri wa kutosha Maa umri ambao yatadhakkaru fihi man tadhakkar inatosha mtu kukumbuka kama angelitaka kukumbuka na sio hivyo tu waja akumunadhir na muonyaji alikuja wafasiri wa Qur'ani wanasema miongoni mwa maana ya neno muonyaji ni mvi. Ukijiona mvi zimekuja huyo ni muonyaji kwamba unakokwenda ni karibu kuliko ulikotoka yatengeneze vizuri mafaili yako Haimaanishi wasio na mvi hawafi Tunaona hapa kila siku tunawapeleka vijana wadogo kabisa wanakwenda sio Lakini Allah akikupa umri mpaka ukapata mvi hoja amezimaliza zote Tume sallallahu alaihi wasallam akazungumza akasema wa an shababihi fima ablahu yale maswali manne yale an umrihi fima ma afnahu unaulizwa kuhusu umri in general umri wako wote uliumalizaje kisha unaanza kuchanganuliwa umri wako uliumalizaje Alafu unaulizwa sehemu nyeti ya umri wa anshababihi. Ujana je? Uliuchakaza vipi? Unaona kuhusu umri ni maswali mawili. Umri kwa ujumla, alafu sehemu nyeti ya umri, ujana. Ujana wako umeuchakaza vipi? Alafu unaulizwa vitu viwili, elimu na mali. Wa amalihi min aina aktasabahu wa fima amfaqahu mali ulichuma vipi na ulitumia vipi kumbe utafutaji unatakiwa uwe makini na matumizi pia ukishapata na matumizi nayo utaulizwa umetumiaje sio zangu bana sasa tena unanipangia kutumia mali zangu bana si zako kwao umeazimwa tu umepataje swala kwanza na umetumiaje swala pili wa an 'ilmihi madha amila bihi Kipawa kingine cha pili ni elimu kuna watu wanapewa mali na kuna watu wanapewa ilmu. elimu umetumiaje au umeifanyia nini kwa hiyo kila mmoja anayo masulia, mbele ya Allah subhanahu wa taala tunapiga kelele siku zote tunasema Allah Allah elimu vikao hivi vya elimu jama, msi msividharau kaa kuna jambo unaweza ukalisikia likakusaidia kutengeneza na kurekebisha ulioharibu miaka hamsini uliomaliza katika umri wako na katika rehma za Allah jalla wa ala na huruma yake kwetu kwamba mtu akitanabahi kule mwisho akarekebisha mwisho inasaidia kurekebisha huko nyuma kulikopita. ya Rabi mimi sikujua sikuipata fursa nijalie umri huu kama ni mwaka mmoja miwili iliyosalia nisamehe huko nyuma ya Rabi sasa ninajipanga kuanzia hapa nitafanya kile ninachoweza allah jalla wala hakutuumba ili atuadhibu hakutuumba ili atuadhibu Ukitaka kuthibitisha hakutuumba ili atuadhibu tazama namna nyingi alizotutengenezea za kuongoka kwetu Katuumba akatupa akili akatuletea waongozaji mitume akaleta vitabu miongozo akatutofautishia halali na haram akatuwekea na mlango wa kutubu akatuwekea malipo ya mema ni mengi Jema moja unalipwa mara kumi, mara sabini, mara saba na zaidi. Dhambi moja kwa moja. Unaweza ukasema ana mpango wa kutuadhibu? Hana mpango wa kutuadhibu. Kwa hiyo kadhia ni sisi kujitahidi. Kutengeneza mahusiano mazuri na Mola wetu ili Mola wetu aone juhudi zetu na aweze kutusaidia walladhina jahadu fina la subulana wa inna allaha lamaal muhsinin na wale waliofanya juhudi waliojitahidi waliopambana tutawaongoza katika njia zetu kumbe allah anataka ufanye juhudi tu alafu akupe mwongozo kwa hiyo kama kuna vitu vya kunyanya paa, kama kuna vitu vya kuogopa na kuvikimbia ni swala la nini swala la nini la bidaa katika dini kwa nini ni mbaya ni sababu ya kufungiwa mlango wa tauba. kwa hiyo tuchukue tahadhari